מערבה מכאן, פודקאסט על תרבות המערב. פרק 7, היפתיה מאלכסנדריה. ברוכים הבאים לעוד פרק של מערבה מכאן. היי hey, מוריה, מה שלומך? מצוין. היום אנחנו הולכים לדבר על אישה אה, חזקה ומאוד מעניינת, היפתיה. היא הייתה פילוסופית ומתמטיקאית, מעורבת מאוד בפוליטיקה בת זמנה, ושילמה על כך גם מחיר אישי מאוד כבד. בואו נתחיל עם הרקע. על איזו תקופה אנחנו מדברים? אנחנו בעצם נמצאים במאה ה אה, לספירה. במאה הזאת מתחיל תהליך של התחלקות של האימפריה הרומית לשניים, היא בעצם נהיית גדולה מדי, קשה לנהל אותה, אז מחלקים אותה לחלק מזרחי וחלק מערבי, ובחלק המזרחי נמצאת מצרים. אנחנו כמובן לפני הכיבוש הערבי, שיהיה בערך 300 שנה אחרי זה, ולאימפריה הזאת קוראים האימפריה הביזנטית, או רומא מזרחית, אנחנו מדברים על אלכסנדריה, מה אנחנו יודעים על העיר הזאת? אלכסנדרי באותה תקופה היא העיר השלישית בגודלה באימפריה הביזנטית. היה בה את המושב של שלטון הצבאי של מצרים, זו הייתה עיר מאוד משגשגת, מלאה בכנסיות ומקדשים, באקדמיות, חיי הרוח היו מאוד עשירים, תמונה ורודה. אבל? אבל יש לנו מלחמת אזרחים בין נוצרים להלנים, לי זה קצת את תקופת רפובליקת ויימארק, שיש קרבות רחוב בין הנאצים לקומוניסטים. מתרחש פה תהליך של דעיכה של העולם ההלניסטי ועלייה של הנצרות כדת אימפריאלית, דת מדינה רשמית, כשיש מאבק לשליטה על המרחב הציבורי והכנסייה מנסה להשתלט עליו. ולעולם הזה בעצם נולדת היפתיה, היא מגיעה ממעמד גבוה, איך היא בעצם מגיעה לעסוק במתמטיקה, דבר שהוא די חריג לאישה בזמנה? אבא של הטיאון היה מתמטיקאי ואסטרונום, הוא לימד אותה את מה שהוא יודע, ולא רק דברים תיאורטיים, הוא גם לימד אותה איך בונים מכשירים לצפייה בכוכבים. למרות שרואים שבהמשך היא התעלתה על אביה. איפתיה הוציאה גם כמה ספרים במתמטיקה, היא הקימה בית ספר משלה, בית ספר לפילוסופיה ומדע, היא הייתה מאוד מאוד אהובה לתלמידים שלה. נכון, הגישה שלה הייתה חלק מהאסכולה הנאו-אפלטונית. יש עולם נצחי שהוא מעבר לתופעות היומיומיות שאנחנו מכירים, כמו אש ורוח. חשוב להעריך את הדברים הנצחיים בחיים ולא את הדברים החולפים, שהם רק צל של הדבר האמיתי, בעצם אשליה. המטרה היא להשתחרר מהרגשות והתשוקות, ואפשר לראות שהיא גם היא שמה את מה שהיא הטיפה לו. היא עצמה הייתה בתולה, התנהגה בצניעות ובסגפנות. ראוי לציין שהיא גם קיבלה את כולם לבית הספר, ללא כל אפליה, נוצרים והלנים. <laughs> נכון, התלמידים שלה היו ממעמד גבוה, ולאחר מכן התברגו בעמדות בחירות בפוליטיקה ובכנסייה, מה שנתן לה כוח השפעה. היא הייתה אליטיסטית, היא חשבה שהפילוסופיה טובה רק לאליטה, לקבוצה מצומצמת של אנשים שיוכלו להבין אותה, ולא להמונים. שלא יוכלו לעכל כזה דבר, מה שגרם לניכור מהמוני העם, ואנחנו נראה איך זה פגע בה בהמשך. לדוגמה, אפשר לראות שאחד מתלמידיה היה אורסטס. אורסטס היה נציב של מצרים מטעם האימפריה הביזנטית. היה לו תפקיד מאוד בכיר. הוא היה נוצרי, אבל הוא תמך במה שאפשר לקרוא לו היום הפרדת דת ממדינה. הוא התנגד למעורבות הכנסייה בפוליטיקה. וכנראה שגם היפתיה השפיעה עליו בנושא הזה, היא הייתה אשת סודו. האם היא האמינה בדת כלשהי? מה הייתה התפיסה הדתית שלה? היא לא קיבלה את הנצרות מצד אחד, אבל מצד שני גם לא את האלים הישנים, זהוס ואפולו וכולי. עוד משהו שמעניין לציין שהיא לא עסקה באסטרולוגיה, בזמנו היה מאוד מקובל שמתמטיקאים מתעסקים גם באסטרולוגיה, לא הייתה אז הפרדה חדה בין הנושאים האלה, אבא שלה למשל. היה דוגמה למישהו כזה. היא הייתה מאוד רציונליסטית, הלנית מבחינה תרבותית, מבחינת השפה, ומוזיקה, שירה, דברים כאלה, אבל לא מבחינה דתית, וזה באמת משהו מאוד חריג בזמנו. ובגלל שהיא גם לא נקטה צעד בין הנוצרים להלנים, זה גרם למרמור אצל שני הצדדים, כל צד רוצה שהיא תהיה בעדו, אבל היא לא מתחייבת לשום עמדה. ואז מתחילה תקופה של הסלמה במאבק בין נוצרים להלנים. אפשר ממש לראות uh, קרבות uh, רחוב. נכון, הדוגמה המרכזית זה הסראפאום, זה המקדש הכי מרכזי uh, לאלים uh, שהיה באלכסנדריה, והכנסייה מחליטה שהיא הופכת את המקום הזה, שהוא הקדוש ביותר, לכנסייה. זה גורם לפעילים שהתבצרו במקום ועושים uh, מצור על המקדש, כשיש איזה זמן כזה של uh, חוסר החלטה. עד שהקיסר לוקח קו פרו-נוצרי ומוציא צו שהמקום הזה יהפך לכנסייה. נכון, מדובר בצעד מאוד חריף. בשנים הללו רוח התקופה להפוך את הנצרות לדת האימפריה, ואנחנו מתחילים לראות יותר חוסר סובלנות של הנצרות כלפי דתות אחרות. נקיטת הצעד הזה מטעם הקיסר מצביעה על כך שהנצרות הופכת להיות דת מטעם המדינה, דת ממסדית. מה היו ההשלכות ארוכות הטווח של הצעד הזה? אז האליטה האינטלקטואלית שתמכה בהלניזם עוזבת את העיר, וזה גם מחליש את הדת ההלניסטית שבסוף תיעלם לגמרי. אבל איפתיה בוחרת uh, להישאר. בשלב הזה עוד לא הגבילו את הפעילות שלה, למרות שהיא לא הייתה נוצרייה, אבל זה היה רק השלב הראשון במלחמת האזרחים. בשלב הבא עולה בישוף בשם קיריליוס, שהוא ראש כנסיית מרקוס הקדוש. זה אדם חסר מעצורים, תאהב כוח שרוצה להגביר את שליטת הכנסייה בחיי הציבור. למי שאוהב לצפות במשחקי הכס אפשר לראות דמיון בינו לבין הדרור העליון. איך הבישוף קריליוס בעצם מבסס את שליטתו? הוא מתחיל ברדיפה של קבוצות נוצריות לא אורתודוקסיות, אחרי זה הוא מגרש הרבה מהיהודים בעיר, זאת קהילה ותיקה מאוד, בת מאות שנים, אחד החברים המוכרים יותר בקהילה זה פילון מאלכסנדריה שניסה לשלב פילוסופיה הלניסטית ביחד עם היהדות. בשלב מסוים קירליוס צובר מספיק כוח ולמרות שאורסטס שהיה קרוב להיפתיה ניסה להתנגד לו לא, הוא לא ממש הצליח. אנחנו אפילו עדים לתקרית אלימה על ידי שליחיו של קירליוס, 500 נזירים בריונים שפוגעים באבן בראשו של אורסטס. כל זה לא מספיק, קירליוס מנסה לפגוע גם בהיפתיה כדי לשלוח מסר לאורסטס. הוא מפיץ שמועות שהיא משפיעה עליו להיות אתאיסט ולהתנגד לנצרות ומונעת פיוס בינו לבין קיריליוס. היא הייתה כמובן בעד שלטון חילוני ופוליטיקה של דיונים ולא אלימות, כנראה שהיא גם הגנה על היהודים כי הם תרמו לכלכלה ולתרבות העירונית. אפשר להגיד אפילו שהיא הייתה ראש של סיעה שתמכה באורסטס שכללה גם נוצרים מתונים. כשכל הדברים האלה לא עובדים, קיריליוס מפיץ שמועה שהיא מכשפה, מה שהיה עבירה פלילית קשה. באותם ימים, וזה מסית את ההמון בקלות למעשה אלימות. כן, והסתה באמת עובדת. יום אחד, כשהיא פאתיה בדרכה הביתה, היא נתקלה במארב, עוצר אותה המון זרם, מוציא אותה בכוח מהכרכרה, גורר אותה לכנסייה סמוכה, כורע את בגדיה מעליה ועושה בה המוות שלה היה אכזרי מאוד, מגרדים את הורה עם שברי חרסים ושורפים את גופתה. כן, בהחלט תמונה לא פשוטה. מבחינת הכנסייה, התוצאות הפוליטיות של זה היו מוצלחות. הצדק מעולם לא נעשה, הרוצחים לא הובאו למשפט, הורסטס סוג של התפוטר ועזב את התפקיד שלו, המעמד של קירילוס התחזק, והרדיפה של ההלנים והיהודים באימפריה התגברה. למרות התוצאות הקשות, אנחנו רואים שהמורשת שלה לא נשכחה. היפטיה הפכה להיות סמל למאבק הרציונליזם והעמדה מול הדת. נכון, אנשי הנאורות הביעו מחאה נגד הכנסייה בימים שלהם, בעזרת הסיפור שלה, כשהם כמובן רומזים בין חוסר הסובלנות של הכנסייה של פעם, לכנסייה שהם מכירים. הם הציגו את היפתיה כקדושה מעונה, שמתה על מזבח המדע והרציונליזם. הרצח מבחינתם הוא סוף התרבות ההלניסטית, שזאת תרבות מדעית של חקירה חופשית. ופריחת הפילוסופיה בניגוד לנצרות שהתנגדה למגמות האלה. וכמובן שהיא הפכה גם להיות סמל פמיניסטי. בשנת 2009 יצא גם סרט בשם אגורה, שעוסק בכל סיפור חייה של היפתיה, לכל מי שרוצה להתעמק עוד קצת בסיפור הזה ולהרגיש את רוח התקופה. כן, זה בהחלט סרט מומלץ שעשוי היטב, שמכניס אותנו חזק מאוד לאווירה. אוקיי, הגענו לסוף הפרק שלנו. מי שרוצה להאזין לפרקים נוספים מוזמן להיכנס לדף הפייסבוק של מערבה מכאן, אנחנו מקווים שנהנתם. תודה מוריה, השתמע בפרק הבא.